Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Tayyuban Mubarakan Fih Kama Yuhib Rabbuna Waya Allah Ashahadu Wa Allah Alhamdulillah Allah Wahdahu La Shariq Lah Wa Ashahadu Anna Muhammad Abduhu Warasul Amma Baad Fa Inna Ahsanal Kalami Kalam Allah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعاذني الله وإياكم من النار يا حادي الدين Rahimani wa rahimakum Allah ta'ala jami'an Alhamdulillah wa syukur Allah Itulah Dua kalimat yang senang biasa Kita hadapkan Di hadapan Allah Jalla wa Allah. Yang nikmat nimatnya Kita tidak mampu untuk menghitungnya dan membatasinya yang Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan kepada kita semua Wa inta ud dunyamat Allahiladhusuhan jika kalian tidak menghitung nikmat Allah maka niscaya kalian tidak mampu menghitung dan membatasinya dan nikmat itu Wa ma bikum min niamatin. Amin Allah. Tidak lain dan tidak bukan, melainkan datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka baraka laufikum Dengan nikmat Allah yang begitu besar Dan begitu banyak yang tercurahkan kepada kita semua Sebagai hamba-hamba Allah Maka sepantasnya Untuk kita senantiasa memuji Allah Dengan setinggi-tinggi pujian dan bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala Dengan Sedalam-dalam syukur Atas segala Limpahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Kepada kita semua Dan Alhamdulillah Sampai detik ini Kita masih senantiasa Di dalam Nikmat Allah, di dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Iaitu kita bertemu karena Allah, kita berjumpa karena Allah Subhanahu Wa Taala dan bermajelis ilmu, bermajelis talim di Masjidun Min Masajidillah, rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini semua merupakan keutamaan yang besar dan ini adalah merupakan nikmat dan rahmat Allah kepada kita semua. Hingga kita bisa berkumpul dalam majelis yang mulia dalam tujuan yang mulia. Yang mubarakalohim. Yaqwalim bid-din rahimani warahimakumullah. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini di kota tika memuju alhamdulillah saya dan teman-teman sekalian bisa berkunjung kepada antum bisa berziarah kepada antum alhamdulillah ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz kita Ustaz Mukhtar Hafizahullah bahwa Kadang-kadang kita tidak menyangka, nah tidak terbetik dalam benak kita, tetapi dengan kekuasaan Allah, dengan kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala kita bisa melakukan sesuatu tersebut yang belum pernah terbetik di benak kita atau kemungkinan dan sangkaan kita jauh, tetapi dengan kekuasaan Allah Dengan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Bisa terwujudkan Maka itu semua karunia Allah Yang sepatutnya dan wajib bagi kita Memuji Allah dan bersyukur kepadanya Barakallakum Yaqwani piddin rahimani wa rahimakumullah Pada kesempatan malam yang berbahagia ini di waktu yang singkat Bainal Maghrib wal Isya Kurang lebih mungkin nisfu Sa'ah Seperdua jam insyaAllah Atau lebih Jika memungkinkan Waktu kita maka Saya ingin menyampaikan Kepada Saya pribadi dan antum sekalian Wasiat Rasulullah Sallallahu alaihi Wa alihi wasallam dalam sebagian Hadis-hadis beliau yang mulia Nah, diantara Wasiat Nabi kita Sallallahu alaihi wa sallam Di dalam hadis Yang diriwayatkan oleh Sahabat Al-Irbaq ibn Isariah Radiyallahu ta'ala anhu Beliau berkata Wa'adhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yewman Ba'da Salatil Ghadati Maw'idhatan baliighatan Dharapat minhal huyoon Wa wajilat minhal kulub Faqala rajulun Inna hadihi maw'idhatu muwaddi'in Fa'mada ta'hadu ilayna Ya Rasulullah Qala Uusikum bitakwa Allahi والصمت والطاعة وإن عبد, وإن عبد حبشي فإنه من يعيش منكم يرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالات فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عبدوا عليها بالنواجد Kata Sahabat Al-Arba'at bin al Isariyah, radhiyallahu taala anhu, bahwa hari Rasulullah Sallallahu Sallam mewasiatkan kepada kami wasiat yang sangat tinggi dan wasiat itu pada salatil badah setelah salat subuh salat al fajr. Sampai-sampai nasihat itu mencucurkan air mata kami Menggedarkan hati-hati kami Lalu berkatalah seseorang Inna hadihi mu'idhatu muwaddi'in Sesungguhnya ya Rasulullah ini adalah nasihat Seakan-akan nasihat terakhir, nasihat perpisahan Fama adha fa'adu ilayna Ya Rasulullah, maka apa yang engkau wasiatkan kepada kami? Ya Rasulullah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab: Usikum bertakwalah Ya Allah Wajal. Aku wasiatkan kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu Wataala was'a'i wa ta'ah dan mendengar taat yakni kepada waliul amr In Abdu'l habasyi sekalipun waliul amr atau pemerintah pemimpin penguasa itu adalah hamba habasyah yakni budak sekalipun pemimpin itu berasal dari budak yang asalnya tidak boleh mengangkat pemimpin dari budak tetapi seandainya dia menjadi pemimpin maka Nabi SAW mewasiatkan untuk kalian bertakwa kepada Allah dan mendengar serta fa'at kepada pemimpin tersebut karena sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kira istilahan كثيرا dia akan menyaksikan perselisihan yang banyak wa iyyakum bi muhdatsatil umur dan hati-hati kalian terhadap perkara-perkara yang diada-adakan fa innaha dhalalatul karena itu adalah kesesatan faman adra kadzalika minkum Barang siapa antara kalian yang mendapati hal tersebut. Yang dimendapati ikhtilaf yang banyak. Perbedaan perselisihan yang banyak. Dan mendapati perkara-perkara baru tadi yang menyebar dan merebak di tengah-tengah kalian fa alaikum fa alayhi bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rashidin al mahdiyyin maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rashidin para sahabat nah khususnya khulafa ar-rashidin Abu Bakar As-Siddiq Umar bin Khattab Uthman ibn Affan Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhum jami'an al-mahdiyin mereka ini orang-orang yang mendapatkan hidayah, telah mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah ta'ala terhadap Islam di dalam Islam abdu' alaiha ala bin nawajul maka gigitlah sunnah tersebut sunnah rasulullah dan sunnah para sahabat-sahabatnya gigit dengan sekuat kuatnya dengan geraham-geraham kalian. Ikwanipun rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Wa barakallahu fiikum. ini hadis yang ma'ruf dan masyhur yang semua kita telah mengetahuinya, sering mendengarkan bahkan telah menghafalkannya. Nah, yang diriwayatkan dari banyak jalan barakallahu fikum di antaranya diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah taala di dalam Muwatta beliau dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al Albani rahimahullahu taala di dalam Ilwal Galil dan yang lainnya Naam juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Walhasil hasil hadis ini hadis yang disahihkan oleh para ulama kita yang berisi wasiat yang sangat agung dari nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Sebelum saya menyebutkan isi dari wasiat yang ada di dalam hadis yang mulia tersebut, maka saya terlebih dahulu membacakan hadis yang kedua. Juga wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis Sahih Ibn Abi Saalih, an Nabihi an Abi Hurairah radhiyallahu taalaan dari Abu dari Suhail bin Abi Saleh dari ayahnya Abu Saleh dari Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Rasulullah sallallahu wasallam bersabda innallaha yardhalakum salatan wa yashatu salatan kata Nabi sallallahu wasallam sesungguhnya Allah rida kepada kalian Tiga hal dan Rasulullah Dan sesungguhnya Allah Ridha kepada kalian tiga hal Dan murka Atas kalian tiga hal Tiga hal yang, yang Allah subhanahu wa ta'ala Ridha Yardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an Allah ridha Agar kalian Memurdikan ibadah itu hanya kepada Allah Dan tidak berbuat syirik sedikit pun yang kedua wa'altatassimu bihablillahi jami'an. Agar kalian berpegang teguh dengan tali agama Allah seluruhnya. Dan yang ketiga wa'an tanasahu man wallahu man wallahu amrukum. Agar kalian saling menasihatkan saling mewasiatkan Man walallahu amrokhoh, yaitu terhadap orang yang Allah Taala mewakilkan urusan-urusan kalian padanya, iaitu pemerintah, penguasa. Nah, itu tiga hal yang Allah Subhanahu Wa Taala ridho. Yang pertama anta abuluhu walatul silkubih sya'an agar kalian memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Yang kedua, wa antatashimu bi hablillahi jami'an. Agar kalian berpegang teguh dengan tali agama Allah seluruhnya. yakni Al-Qur'an dan Sunnah Dengan pemahaman para salafun ummah, para sahabat. Dan yang ketiga, wa antana sahu man wallahul lahu Agar kalian saling menasehatkan, saling mewasiatkan terhadap orang-orang yang diangkat oleh Allah menjadi pemimpin-pemimpin kalian, menjadi penguasa waliul amr. Kemudian ya sekolah salatan, juga Allah sebaliknya murka terhadap kalian tiga hal: kill, wakal. Wajib doa mal waktu mengata soal, yaitu yang pertama kiluakol ucapan-ucapan yang tidak jelas, nukilan-nukilan yang tidak pasti, ya dikatakan berkata tidak jelas, sanatnya tidak jelas, Kesohihan keabsahannya tidak pasti, lalu didukil-nukilkan. Ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ida'atul mal, menyia harta. Ini juga dibenci oleh Allah taala, menyia-nyiakan harta padahal yang tidak bermanfaat untuk agamanya ataupun untuk dunianya. Wa kathratus su'al dan yang ketiga dibenci oleh Allah banyak bertanya. Yani pertanyaan-pertanyaan yang tidak jelas Pertanyaan-pertanyaan yang Aneh Yang ganjil Nah Yang tidak penting Ya Maka ber, Banyak bertanya pada hal-hal yang tidak penting Pertanyaan-pertanyaan yang aneh Dan ganjil Ini dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah Barakalauhi wa Kesimpulan dari dua wasiat dan nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang mulia ini, maka para ulama kita ahlu sunnah wal jamaah menjelaskan menyimpulkan bahawa di antara prinsip-prinsip ahlu sunnah. Prinsip-prinsip Islam yang diwasiatkan oleh Rasulullah yang terkandung dalam dua hadis yang telah saya sebutkan, yang pertama adalah tahqiqul ubudiyyah lillahi subhanahu wa taala, yaitu mewujudkan kemudian ibadah itu hanya untuk Allah subhanahu wa taala semata, tidak mengandung kesilikan sedikitpun. Tetapi murni Ibadah itu hanya Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mengandung kesyirikan Dan ini merupakan Kandungan dari Kalimat La ilaha illallah Yang kita ucapkan Barakalawakum Naam Sehingga Ini aslun Min usul asyariah. As Ya, prinsip yang paling mendasar dan prinsip-prinsip syariah, prinsip-prinsip Islam dan merupakan tujuan diutusnya seluruh para nabi dan rasul adalah tahqiqul ubudiyah lillahi subhanahu wa ta'ala yaitu memurnikan mewujudkan penghambaan diri kita semurni-murninya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budallaha mukhlishina lahu dinah hunafa ila akhir ayyam kalian tidak diperintah kecuali untuk memurnikan ibadah itu penghambaan dirimu kepada Allah semurni-murninya Allah pemilik agama dan itulah agama yang lurus agama yang benar yaitu tahqiqul ubudiyyah lillahi jalla wa ala dan Barakallahu Fikm Ini telah menjadi agama seluruh para Nabi dan Rasul nah, Kulu aman Nabi Allah Wama unzila ilayna Wama unzila ilah Ibrahima Wa Ismaila Wa Ishaq Wa Yaquba wal Asbada, Wa Al-Asbada Wama utiya Musa Wa Isa Wama utiya An-Nabiyyuna Min Rabbihim la tafridu baina ahadin minhum wa nahdahu muslimun semua Nabi Ibrahim Nabi Ismail Nabi Ishaq Nabi Musa Nabi Isa semuanya mengatakan wa ma wa muslimun Kami terhadap Allah Islam yakni bertauhid Mewujudkan kemurnian ibadah itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna Islam. Yang Allah subhanahu wa ta'ala. Perintahkan kepada seluruh para nabi. Untuk mengatakan. Wa nahnu lahu muslimun. Bahkan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan juga Ya'qub alaihi salam. Dan anak-anak keturunan Nabi Ibrahim dari para nabi. Mewasiatkan untuk jangan mati Melainkan dalam keadaan Islam Maksudnya dalam keadaan Tauhid Di atas Tauhid Di atas perwujudan kemurnian ibadah Hanya kepada Allah Ta'ala Dan tidak berbuat syirik Barakalofikum Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman Di dalam Al-Quran Wa wassobiha ibrahimu badihi Wa yakubu ya baniya Inna Allah astawa laku mudin, falatamu illa wa antum muslimun. Nah, dan Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anak keturunannya, dan juga Nabi Yakub alaihissalam mewasiatkan pada anak, anak keturunannya. Ya baniyah, wahai anak-anak keturunanku, Inna Allah astawa laku Sesungguhnya Allah telah memilih agama untuk kalian fala tamutunna illa wa antum muslimun jangan kalian sekali-kali mati melainkan dalam keadaan Islam ini untuk siapa ibrahim, ibrahim Nabi yaqub dan keturunannya semua melarang mati menghadap kepada Allah melainkan dalam keadaan Islam dalam keadaan bertauhid dalam keadaan mewujudkan ta'khikul ubudiyyah lillahi jalla wa ala wahdah la syarika lahu memurnikan penghambaan dirinya kepada Allah semata dan tidak ada perbuatan syirik sedikit pun. Nah, demikian pula barakallahu terkhususkan Nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Nabi Isa alaihi Ya, dan orang-orang yang bersama beliau yang berdakwah di jalan Allah juga mengatakan muslimun. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qolaman ansur ila Allah qalan hawariyun nahnu ansarullah amanna billahi wa bi anna muslimun Ketika Nabi Isa telah melihat kekuburan ya pada orang-orang pada kaumnya maka berkatalah penolong-penolong beliau sahabat-sahabatnya Nah, nahnuan soru Kami penolong penolong Allah. Kami akan menemani engkau dengan setia dalam berdawai Allah. Selalu menguatkan washada bi anda muslimun dan persaksikanlah bahawa kita semua adalah muslimun. Maksudnya bertauhid muahhidun yang pemuridikan tauhid ibadah itu hanya kepada Allah. Ayatun kasyiro barakalohikum yang Menunjukkan prinsip yang paling mendasar dari prinsip-prinsip Islam, prinsip-prinsip syariah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW yang menyempurnakan dari seluruh apa yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul. Semuanya adalah mewujudkan Tauhid semurni-murninya dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Oleh karena itu syirik lawannya Tauhid adalah merupakan dosa yang Paling besar induknya seluruh dosa. Tidak ada lagi dosa di atas syirik. Siapa yang mati dalam keadaan syirik pasti kekal dalam api neraka. Tidak akan diampuni oleh Allah dan haram baginya masuk surga. Nah maju syirik bila maka alaihi wasallam. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah Allah haramkan baginya surga. Inna Allah la yaqdiru an yushrukabiya biha. Koyak firmanul Nagari Kalimah Ya Syah. Siapa yang berbuat syirik tidak akan diampuni oleh Allah dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya dan ayatnya sangat banyak para kalafikoh. Maka ini wajib kita mempelajarinya dengan baik. Kita wajib memahami dengan benar, menanamkan dalam kalbu kita sedalam-dalamnya Ma'ana tauhid. Makna daripada Tauhid Dan lawannya adalah syirik Dan kita wajib Mempelajarinya Bentuk-bentuk kesyirikan Sekecil apapun Untuk kemudian kita menjauhinya. Wajib kita memahami Syarat-syarat Yang terkandu dalam kalimat La ilaha illallah yang bermana tauhid dan wajib kita mengetahui pembatal-pembatalnya yang bisa membatalkan keislaman seseorang dan seterusnya barakallahu karena inilah yang merupakan inti dakwah para nabi dan rasul oleh karena itu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus oleh Allah sebelum naam beliau diutus oleh Allah tujuannya Da'wah Tauhidi Sehingga beliau berda'wah Di Mekah setelah diutus Oleh Allah 13 tahun Itu murni Tauhid Ya Turun perintah sholat Setelah 10 tahun di Mekah 3 tahun Sebelum hijrah Ya Itu semuanya Da'wah Tauhid Murni 10 tahun ditambah 3 tahun di Mekah berarti 13 tahun ditambah 10 tahun di Madinah berarti 23 tahun. Rasulullah berdakwah dengan tauhid nanti setelah tahun ke-11 sampai ke-23 ya turun perintah syariat yang lainnya Solat, zakat, ya, puasa, haji dan seterusnya dan termasuk jihad ya fi sabilillah. Barakallahu Ya, maka ini Wajib kita mempelajarinya Ya, mempelajari rukun-rukun Islam Mulia al Islam ala khams Dibangun Islam di atas lima Coba kita perhatikan bangunan Rasulullah memisalkan bangunan Syahada la ilaha illallah Wa anna muhammadun rasulullah Itu pondasinya. Ya, solat adalah Dalam riwayat Wa amuduhu as-solat Tiangnya Islam Jadi di bangunan Kata Nabi Fondasinya itu la ilaha illallah. Ya, ibaratnya Islam itu bangunan ini, maka cakar ayamnya itu la ilaha illallah yang harus dikuatkan. Tiangnya adalah salat. Ya. Wa darwatusanami al jihad dan atapnya yang melindungi bangunan ini, orang-orang yang ada di dalamnya itu adalah jihad. Ya, nah ini bertahap barangkali fikir, maka tidak boleh seorang langsung berjihad tidak beres, tidak paham tentang tauhid, tidak boleh seorang berjihad tidak pernah sholat, okay, atau sholatnya putus-putus, sholatnya tidak beres, langsung berjihad Bismillah. Ini tidak menempuh tahapan-tahapannya, maka Islam itu agama yang sempurna, ya, agama yang sempurna, permisalan yang sempurna. Yang dibuat oleh Allah Taala dan Rasulnya Shallallahu Salam. Allah Subhanahu Wa Taala mempermisalkan Islam, ya kalimat La Ilaha Illallah itu di dalam Al Quran seperti pohon yang akarnya menancap ke bumi, cabang-cabangnya menjulang tinggi ke langit. Ya, alam tarawah kayfa daraballahu. Masalan kalimatan taibatan, kasaja rotin tidak akan kau melihat Bagaimana Allah membuat permital Permisalan Permisalan yang baik Islam Ya Kalimat yang baik itu maksudnya Kalimat la ilaha illallah Ibaratnya Seperti pohon yang kokoh Yang cabangnya menancap ke bumi Nah itulah Pondasinya Kalau Rasulullah misalkan tadi pondasi. Ya Cakar ayamnya. Kalau Allah memisalkan Dalam Al-Quran Seperti pohon yang akarnya menancap Ke bumi Ya Karena kokoh akarnya Maka yang lainnya pun Menjulang tinggi ke langit Cabang-cabangnya Ya Tumbuh, kembang Barakalofikum Tapi kalau akarnya tidak kuat, tumbang Ya Inilah pentingnya memahami la ilaha illallah dan itulah makna tauhid makna kalimat la ilaha illallah dan di dalam dua hadis ini ya terkandung perwujudan, kemurnian ibadah hanya kepada Allah dan tidak mengandung kesyirikan ya ini yang pertama dari kandungan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dua hadis di atas kemudian yang kedua barakallahu fikum Merupakan wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkandung dalam hadis tersebut dan merupakan prinsip dari prinsip-prinsip Islam adalah Luzumul Jamaah Wasangiwa Taat Libulatil Amr, yaitu wajibnya mendengar dan taat kepada para penguasa dan inilah orang yang menjaga jamaah. Persatuan jamaah itu di tangannya wulatul amr di tangannya penguasa maka orang-orang yang menjaga persatuan agama Allah ini yaitu orang-orang yang mentaati dan mendengar kepada penguasanya dalam perkara yang ma'ruf bukan dalam perkara maksiat kalau bermaksiat maka dia diam tidak ditaati Kenapa? Ternak dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Tetapi diam dia, bukan dia melawan ya, mencaci. Lah, tidak demikian, tapi dia bersabar. Ya, sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau engkau mendapati penguasa yang bejat, zalim, bengis, ya, kejam, tapi dia penguasa, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sabar. Ya wa endoroballahu rokawawakhdamalak, pas ma'wati. Sekalipun penguasa itu nanti memukul punggungmu, mencambukmu, memenjarakanku, mengambil hartamu, merampasnya, ini kan dolim namanya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan isma wa'ati, sabar, mendengarlah dan ta'at Ya, barakallahu alaikum. Maksudnya <coughs> jangan paksakan engkau melawan, memberontak, ya, kepada kepada penguasa tersebut mencaci makinya. La. Ya. Isbiru fasbiru, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabarlah kalian. Jangan kalian menantang ya. Oleh karena itu Allah taala memerintahkan kita di dalam Al-Qur'an Menyeru khusus orang-orang yang beriman Ya ayyuhalladina aman Ati'ullaha wa ati'un rasul Wa ulil amri minkum Hai orang-orang yang beriman Ta'atlah kepada Allah Ta'atlah kepada rasulnya Dan kepada Penguasa Ulil amri minkum yang Disebutkan sebagian ulama kita Dalam tafsir bahwa perintah dalam ayat ini Khusus pada orang-orang yang beriman Dengan Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya menggunakan kata ati'u, ya menunjukkan mutlak, ya taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi ketika kepada penguasa maka hilang kata ati'u, ya Allah langsung mengatakan Ulil amri minkum wa ulin amri mingkung. Kenapa? Karena ketaatan kepada penguasa itu tidak mutlak tapi terbatas pada hal-hal yang ma'ruf adapun dalam yang mungkar bermaksiat kepada Allah maka tidak ditaati tetapi bukan juga berarti melawan mencaci memberontak menulis ya uh, apa namanya tulisan literatur majalah ya mencaci maki penguasa tersebut dengan terang-terangan lah. Nah, maka Ini prinsip dari prinsip-prinsip Sunda ya Tidak boleh melawan Kepada pemerintah atau penguasa Tapi wajib mendengar dan taat Dalam perkara yang ma'ruh Nah, madapun dalam perkara Mungkar, maka kita diam Kita diam Demikian Barakallahu Hikm Nah dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata Ba'adzan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sarriatan wa, wa amara alaihim rajulan minal ansar wa amarahum ayyuti'u fa ghadiba alaihim wa qala alaysa qad amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an tathi'u li bala qala qad azamtu alaikum lamma jama'tum khathaban وَأَوْقَدْتُ نَارًا ثُمَّ دَعَوْتُمْ بِهَا فَجَمَعُوا حَطَبًا فَأَوْقَدُوا النَّارَ فَلَمَّا حَمَّو بِالدُّخُولِ فَقَامَ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّمَا تَبِعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرَارًا مِنَ النَّارِ أَفَنَدْخُلُهَا fabainahum kadhalik id khamadatinnar wa sakana dhadabuhu fudzkirun linnabi sallallahu alaihi wasallam ma kharaju minha abadan innamat ta'atu fil ma'ruf nah dalam riwayat dari sahabat ali bin abi Talib radhiyallahu ta'ala beliau berkata bahwa pernah suatu hari nabi sallallahu mengutus ya pasukan perang syariah yakni Rasulullah tidak ikut serta tapi beliau mengutus pasukan ya dan menunjuk salah satu menjadi pemimpin jihad ya menjadi panglima ya dan Rasulullah memerintahkan pasukan jihad para mujahidin untuk taat ya kepada panglima tersebut nah maka Suatu hari panglima itu ya bertekad, nah mengumpulkan kayu bakar dan membakarnya dan memerintahkan para mujahidin masuk, ya masuk kalian dalam api itu. Nah, karena kalian wajib mentaatiku sebagai komandan sebagai panglima jihad. Karena Rasulullah SAW memerintahkan hal tersebut. Ya, maka sebagian mengatakan kita diperintah untuk ta'at. Ya, akan tetapi bukan dalam hal maksiat. Ya, nah, maka ketika dilaporkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan hal tersebut, maka Nabi mengatakan, seandainya kalian masuk ma kharaju Kalian tidak akan keluar lagi. Ya, maksudnya kalian akan masuk neraka. Kenapa? Karena ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara mungkar. Ya. Barakallahu fikum. Artinya di sini apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamat ta'atu bil ma'ruf." Hanyalah ketaatan itu terkait dengan Pemimpin itu dalam perkara yang ma'ruf bukan dalam yang mung mungkar. Jadi kalau pemimpin menyuruh kita masuk ke dalam api, itu kan maksiat namanya. Bunuh diri. Ya, dosa besar, tidak boleh. Maka kita diam. Nah, tidak melakukannya. Dabar kalakum. Naam. Kemudian ikhwan fil 'azakumullah. Prinsip yang ketiga ini ya sudah ma'ruf dan dalilnya sangat banyak terkait dengan wajibnya taat kepada penguasa ya kepada waliul amr kepada sultan namanya banyak jenis-jenisnya khalifah waliul amr sultan amir ini semua sama ya semua masuk dalam apa waliul amr yakni kepemimpinan Pemimpin nah yang wajib ditaati dan mengambil baiat kepadanya. Ya, kalau di negeri kita sekarang ya presiden, ya para menteri, nah. dan seterusnya. Ya, aparat-aparatnya, semua masuk pemerintah wajib ditaati bahkan sampai dalam yang terendah RT sekalipun. Ya, RT, RW itu aparat pemerintah. Kalau dia memerintah kita dalam hal-hal yang mubah bukan maksiat wajib kita mentaatinya. Ya. Ini sebagai perwujudan apa? Aslun min usuliss syariah, prinsip dari prinsip-prinsip syariah. Nah, maka ini perlu dipahami, ya. Kerana sebagian kadang sebagian kadang-kadang kita terlupakan, ya. Kadang-kadang kita dilupakan dengan prinsip-prinsip Islam sehingga terkait dengan pemerintah kita mencela, ya kadang-kadang kita mencela atau kita tidak mentaati dia. Nah, ini semua keliru, ya maka wajib kita mengingatkan, menasehatkan barangkali fikom. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan pemimpin itu itu jumlah, ya perisai tameng, dia pelindung yang menganyomi, yang melindungi masyarakatnya itu pemerintah kalau tidak ada pemerintah hancur ya tidak ada keamanan ya terjadi hukum rimba itu pasti ada saja ya bayangkan pemerintah itu ada lengkap masih terjadi kekacauan iya kan bagaimana kita kira kalau tidak, kita bayangkan tidak ada pemerintah tidak ada penguasa makanya sebagian ulama ahli sunnah yang makruf dalam ucapan-ucapan mereka ya Imam Ahmad dan yang lainnya. Naam. Uh, satu malam, satu malam saja kosong dari penguasa, pemerintah itu lebih lebih buruk, lebih jelek daripada ya 60 tahun dipimpin oleh pemerintah yang yang bengis di Coba bandingkan 60 tahun Pemerintahnya nyam. Bejar jam ya, diktator, egois itu lebih mending daripada tidak ada pemerintah dalam satu malam saja dalam satu malam saja tidak ada penguasa, kosong kenapa? karena walaupun jangan sekalian satu malam satu jam, kalau tidak ada penguasa bisa hancur keamanan bisa binasa semuanya iya kan? Nah, tapi kalau penguasa yang bejat tadi itu masih bisa aman ketika kita berhidup dengan, di atas kaidah-kaidah syariah. Ya, nah, Imam Ahmad di penjara, Ibnu Taimiyah di penjara, dicambuk dalam penjara, pemimpinnya dolim. Tapi ya, alhamdulillah keamanan tetap. Ya. Makanya para ulama mengucapkan suatu ucapan itu bukan omong kosong tetapi melalui pengalaman, ta'jrubah. Barakallahu fikum. Nah, yang ketiga barakallahu fikum dari prinsip yang terkandung di dalam hadis tersebut atau dua hadis tersebut al-hadaru minal bida' wal mubtadi'in yaitu wajib mentahdir bid'ah dan pelaku bid'ah. Jadi kita berhati-hati dan menjauhi bid'ah dan pelaku bid'ah. Ya, karena Nabi SAW mengatakan ya muhdasati al'umur fa inna kullam muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin fi anhar. Hati-hati kalian dari hal yang diadakan. Ya, karena itu bid'ah dan semua bid'ah adalah sesat dan semua sesat di dalam neraka. Barakallahu fikum. Maka jangan meremehkan perkara bid'ah. Ya perkara bida itu sekian banyak hadis. Ya Rasulullah SAW mempernyatakan khusus. Bahkan ya bida itu dihukumi para ulama berdasarkan dalil al-Quran dan hadis dan ucapan para salaf bahawa bida itu lebih besar daripada dosa-dosa besar. Ya yang kedua bida itu ditutupi tau tawb, pintu tobatnya. Bagi yang melakukan bid'ah, ya, karena pelaku bid'ah merasa benar, dia merasa beribadah kepada Allah. Padahal yang dia lakukan adalah bid'ah. Jadi bagaimana mau di mau bertobat tidak mungkin. Makanya Nabi mengatakan Inna Allah hajar bertobat aku liso ibid'ah. Tak ada bid'ah. Sesungguhnya Allah menutupi pintu tobatnya pelaku bid'ah hingga dia meninggalkan bid'ah itu. Berbeda dosa-dosa yang lain. Dosa-dosa besar, dosa-dosa yang diharamkan bukan bid'ah. Itu diampuni oleh Allah. Dan berapa banyak orang-orang yang terjatuh dalam dosa-dosa yang diharamkan. Dosa-dosa besar. Ya, lalu mereka bertobat kepada Allah. Mereka menangis. Tapi jarang kita dapatkan pelaku bid'ah itu bertobat. Jarang. Ya. Pazina, peminum komer, pemabuk. Banyak kita dapatkan bertobat. Pelaku riba bertobat. Hijrah. Tapi jarang kita dapatkan Pelaku bid'ah muqtadi'in Itu ber, bertobat Barakalawakikum Kecuali benar-benar hidayah dari Allah Ta'ala Sadar dia mendengar sunnah, dia tinggalkan bid'anya Lalu dia Menegakkan sunnah, bertobat kepada Allah Dengan betul-betul hidayah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah, yang berikutnya bid'ah ini Bahayanya Daripada dosa biasa dia sama menandingi Allah. Bisa-bisa syirik dia. Menandingi Allah dalam membuat syariat. Ya. Sekarang-ken dia mengatakan. Ya Allah. Agamamu tidak sempurna. Maka saya sempurnakan dengan bid'ah-bid'ah ini. Ya. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Amlamu syurukah syara'ulahum minad-dima lam biadam bihilah. Ya. Apakah mereka memiliki membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah taala. Ya, siapa yang dimaksud di sini? Ya. Termasuk di dalamnya pelaku-pelaku bidah yang membuat syariat-syariat yang tidak diridhoi oleh Allah. Sudah sempurna Islam ini dengan turunnya surah yang paling terakhir, ayat yang paling terakhir dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yauma kamilat lakum dinukum Wahatmuntu Alikum Naimati, Warohdi Tullah Kumul Islam Madinah. Pada hari ini aku sempurnakan Islam menjadi agama kalian dan nikmatku sempurna dan aku ridho Islam menjadi agama kalian. Barakalohikum. Nah, Allah Taala, Aalamu Bissawab. Maka ini diantara kandungan wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wasiat yang agung. Yang merupakan prinsip dari prinsip-prinsip Islam yang wajib kita jaga dan pelihara. Kita pahami dengan baik dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Maka insyaAllah ta'ala kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang terbimbing, yang istiqamah di atas siratul mustaqim. Yang kita minta terus menerus di dalam sholat kita, ihdina siratul mustaqim. Wallahu ta'ala a'lamu bis-sir, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Saya cukupkan dengan kafarat majlis. Subhanallahi wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir doa kami alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.